Судячи з того, що скло було чистим, його нещодавно вставили, але рама залишалася старою. Трухлява деревина легко піддавалася гострому металові. Хвилин за десять я проколупав досить пристойну діру. Хоча до другої рами не дістався, та вже вистачало й цього. Якщо прислухатись, то вже можна було розібрати, про що мовилося».